Tedy, hovorili jsme o tom, že počítání je vysvětlováno v rámci Anapána Suta, která je zdroj našich informací, co se týče buddhistické meditaci na dech. A tam je to vysvětleno jakožto proces. Pozorné, uvědoměného dýchání. Proces uvědoměného, pozorného dýchání, což překládá saty a na pána sati. sati vůči. Nádechu a výdechu. Saty doslova můžeme přeložit jako upamatování se znamená to v sanskritu nebo v páli, znamená to vzpomínka, ale zde je to vzpomínka na přítomný objekt pozornosti. A to je základ stability vědomí. Jestliže vědomí nemá stabilitu, nic jasně nevníma. No a pak se děje to, že nezůstane pozornost u žádného objektu, jakmile se někde osadí, hned běží někam jinam, protože nemá saty. No a to je základ veškerých zašpinění většiných poskrenění vědomí. Vědomí postrádá saty. Postrádá schopnost se usadit u objektu, který potřebuje. V buddhistické tradici rozeznáváme dva druhy saty, samá saty a myčá Samá saty je základem správné konverzace i moudrosti. Bez nich žádná správná koncentrace ani moudrost nemůže existovat. A my čásaty. nesprávná pozornost, když se podíváme na tady kočku, jak se jmenuje? Cici Bubu. Bubu. Bubu chytá myši. Bubu je přirozeností, protože je to stará šelma. Přirozeností má schopnost hluboké pozornosti. Ale hluboké pozornosti na to, co chce chytit myš. No, tomu se říká nesprávná pozornost. Neuvědomělá pozornost. Ale bystrost tam je, když se vynoří myš z díry, nečeká, okamžitě reaguje. Teď správná pozornost je tež. Schopnost takové bdělosti, ale ne za účelem si přivlastnit objekt, chňapnout po objektu, ale za účelem správně objekt rozlišit a tím vstoupit do hlubší koncentrace a správného rozlišování toho, co skutečně objekt je, jak ho bezprostředně poznáváme. Ne jak ho poznáváme svými libostmi, nelibostmi, svým, svojí chtivostí, svojí roztěkaností, svojí neschopností, senzitivity. Neschopnost senzitivity je neschopnost moudrosti. Rozdíl mezi jogínem a nejogínem je, že jogín má vyvinutou citlivost. V knihách yogi je napsáno, že nejogin je jako zadek, do zadku kopnem no a žádná velká bolest to nebude. Jogin je jako oko. Hm? Malá nečistota vstoupí do oka a poznáme velkou bolest. No a nemyslíme na nic jiného, jak se této bolesti zbavíme. Když mysl je necitlivá, tak se ty bolesti nezbaví, protože ji necítí jasně. Proto sati je základem moudrosti, je kořen moudrosti, ale moudrosti správne, se správným samády se správným rovnoměrným položením na objekt. A to též není možné bez této uvědomělé pozornosti. Tady jde pozornost společně s koncentrací a se správným rozlišením. Proto saty je základ veškeré efektivní meditace. A základ též správné životosprávy. Stejný princip máme v medicíně. Protože si nejsme, nemáme citlivost, nejsme uvědoměni, nevíme, co nám prospívá, nevíme, co nám škodí, nevíme, co je zdravé, co je nezdravé. Nevíme. No a pak se nestačíme divit. Je to tak? Nestačíme se divit výsledku naší špatné samozprávy. No a ale už je pozdě. Už jsme starí. Všichni nic nefunguje. No a tak přichází co? Starosti, deprese, strachy. No a my meditujeme, aby jsme se této nepříznivé situace vyhnuli. Ano, přijde. Dříve nebo později. No a proto meditace na dech, úvod do meditace na dech je uvědomělé dýchání. Uvědomělé dýchání je, že mysl si uvědomuje. Jsem právě teď v procesu nádechu, jestliže pracujeme s jemnějším přístupem, Jsem v procesu mezidechu po nádechu. Jsem v procesu výdechu. Jsem v procesu mezidechu při po výdechu. A to, jelikož mám bdělou pozornost, plně si uvědomuji. Tím pádem moje mysl neběhání nikam jinam. Vystávají různé myšlenky, já je nesleduju, vystávají různé pocity v těle, já jsem si, si jich plně vědom ale nesleduje. Vyvstávají různé věmy, já jsem si jich vědom, ale nesleduje. No a co se stane? Mysl získává schopnost zůstat u objektu pozornosti a být si vědomá, že pozornost je základ pro Proces vnímání. Jestliže není pozornost, nevnímáme nic. Jasně. No a proto, aby jsme vnímali jasně, v čínské tradici to proces počítání je neskutečně komplexní. My ho nemusíme dělat neskutečně komplexním, ale Dělat ho komplexní má své výhody. V čínské tradici my počítáme tak, že buď máme nádech jedna, výdech dvě a nádech a výdech počítáme s mezidechem. Nádech, mezidech, výdech, mezidech. To je tradice yogačárovské meditace na dech. No a počítáme ze začátku, počítáme do deseti. Lepší počítání, tak jak ho vysvětluje Vysudimaga, jak je v tervádové tradici, a též v jogačáře, je to lepší varianta. Počítáme jeden nádech a jeden výdech jako jedna. Hm? Jeden nádech, jeden výdech jako dvě, jeden nádech, jeden výdech jako tři. Hm? No a tak počítáme do deseti. Hm? Teď v případě, že v procesu takového počítání ztratíme objekt nebo počítáme jedna, dvě, tři, pět, to znamená, že jsme ztratili pozornost. Co uděláme? Znova začít od začátku. Trestáme se. Jestliže se netrestáme, nikam se nedostane. Samyutanika je sutra čtyř koní zná? Zuzana zná? Existují čtyři praktikanti jogi, čtyři praktikující, a existují čtyři koně. Budha srovnává praktikující se čtyrmi druhů koní. Rozmyslete si dobře, jaký druh koní jste. Hm? Ten nejlepší praktikant, ten nejlepší kůň vidí stín byče a už běží. To je ten nejlepší kůň. Takových koní je málo. Hm? Takových praktikantů je tež málo jsou druhý nejlepší praktikant toho se druhý nejlepší kůň je ten, dotkneme se ho byčem a začne běžet. I takový praktikant, i takový praktikant není mnoho, Ale jsou. Třetí praktikant, který je celkem běžný, že ho zmlátíme. Třetí kůň, no a bude běžet. A ten nejhorší praktikant, toho bude muset zmlátit do kosti. No a pak pomalu, pomalu začne běžet. Tak jaký druh praktikantů jste? Musíte si dobře rozmyslet. No a tím pádem je výhodné se trestat. Ztratíme dech, okamžitě začít znovu. Ale začneme znovu v komplexním počítání. První od jedné do desíti, pak Počítáme dva nádechy a výdechy s mezidechem jako jedna do desíti, pak tři nádechy a výdechy jako jedna do desíti, pak čtyři do desíti, pak pět do desíti, šest do desíti, sedm do desíti, osm do desíti, devět do desíti, deset jako deset. Tomu se říká anuloma, od jedné do desíti. Čili 10, 1 se stane stovka. Hm? No a teď potom musíme zase s pratilouma od konce do začátku hm? počítáme 10 jako 1, počítáme 9 jako 1, vrátíme se, počítáme 8 jako 1. 7 jako 1, 6 jako 1, 5 jako 1, 4 jako 1, 3 jako 1, 2 jako 1 a nakonec zase znovu 1 jako 1. Jestli tak můžete počítat, aniž byste ztratili objekt, jste mistři počítání. Hm? No ale nějaký pátek to potrvá. Když v tomto procesu počítání se stane, že ztratíte objekt okamžitě na začátek. <kly> hmm? Zkusíme to. <kly> Ovšem, stejný traktát též povídá, že inteligentní praktikanti. Já sám se nepovažuji za inteligentního praktikanta. Inteligentní praktikanti v tomto procesu se mohou nudit, protože jejich bdělost už dozrála. No a v tom případě můžou, jak poznáme, že bdělost dozrála? Že automaticky s počítáním my vidíme celý proces nádechu a výdechu od začátku do konce. To znamená, že počítání vystává společně se sledováním objektu. Od začátku do konce. Teď, co nás zajímá, je, jestliže praktikujete tuto metodu. Máte vlastně čtyři objekty, ne dva objekty. A jak už jsem se zmínil, v, jestliže pracujeme s hrubým dechem, pozornost přirozeně ze začátku je u nosu, protože dech přichází nosem. Hm? No a podle teravádové metody cítíme to místo, kde dech se dotýká těla, které se jmenuje nemíta, jak už jsem se znak nádechu a výdechu. Protože objekt poznáváme znakem objektu. No a teď, jestliže dáváme pozor na mezidech, a na pána nimita se stává celé tělo. Protože nemáme fokus v konkrétním místě. No, a jestliže ze začátku ten mezidech nebude jasný, ale tím, že se mu věnujeme, automaticky též při nádechu a výdechu se pozornost pomalu, pomalu přenáší na celé tělo. No, a to je proces zjemňování dechu v této tradici. Ten mezidech ne násilím, ne vůli se stává čím dál jasnější, tím automaticky se to hrubé dýchání nosem stává pozadí. No a tak se dýchání stává čím dál tím jemnější. No a to by. Pro teďko mělo stačit? Hm? Jak to vidí Katka? Můžeme se opýtat, že při tom dýchání uh, ponecháváme ten dých přirozený, nebo... Přirozený, hm. vždy přirozený. Jinak to nebude anupasané. Moudré pozorování. Tím, že pozorujeme, tím se objekt stává jasný. Když se stává jasný mezi dech, tak ten hrubý dech nosem jde automaticky do pozadí. stává se jemnější. A jestliže získáš hluboké samády, tak se stává tak jemný, že se skoro ztrácí. V případě budhy, tam se hned tak nedostaneme, se ztratí úplně. I ten jemný dech. Hmm? Ovšem v to musíme věřit. <tak> Takovou zkušenost nebudeme mít. Proto Budha, když seděl pod stromem za bouře a strom spadnul vedy jeho nohou, nic necítil. Hmm? Takovou koncentraci měl Budha. To potrvá ještě nějaký, nějakou existenci, než vlastně i tu koncentraci pochopíme že jasně ano takovou skutečnost, že jako kdyby tim je sáhnu, kdyby že člověk je schopen vzdat to, stává, tak tím se to přehlubuje, stálo, víš? Kto mě hovoríš teď? No, kdo? Kto k tomu časem hovoril? Aha, yes. K tomu časem, čo k čemu časem čo hovoril, že jakože to vlastně přehlubuje, ten stává, vlastně jako kdyby že, kdykoli ke, ty člověk jako kdyby pod sílou tak to je přesně opašný efekt. to vlastně tým, alebo zůstane v tom stavě tým, že člověk je ochotný za toho vzdať. Vlastně. To je on. Že to pustí. A... Je to přesně, jak, jak se jmenuje? Michal. Michal. Michal to vidí. Je to tak. Protože o tom budeme mluvit večer, až budeme mít ty překážky. Tím to vlastně začíná. Aby jsme se dostali do hluboké koncentrace, potřebujeme co? Potřebujeme prašrabdy, což je jasnost a uvolnění, a potřebujeme upekša. Upekša, tež v angličtině to překládají jako equanimity. Hm? Do češtiny to překládáme vyrovnanost, ale to také není ideální ani ve slovenštině. Hm? Equanimity je možná ten nejlepší překlad, co na tom může být. Vyrovnanost, dobře, no, vyrovnanost, ale vyrovnanost s odpojením. Protože máme vyrovnanost, máme odpojení, co znamená upekša? Upa ikša. Ikša znamená vidět. Upa zblízka. My vidíme zblízka, protože se od toho objektu odpojíme. To je přesně, co si říká. No a tím získáme tu jasnost a uvolnění. Jak to Michal říká, tak to jede. Tak teď je čas na večery pro vás. A kdy začínáme znova? O sedmé, jo? Mm -hmm. Tak dobrý. Tak tím máme hodinu